și în și pe pământ, el tată, sfânt. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul care ne-l-a făcut să venim în contact cu realitatea. Prin intermediul singurei cărți care este reală și adevărată Scriptura, vă anunțăm, iubiți ascultători, deschiderea programului L160, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Textul pe care îl vom studia împreună astăzi se află în Evanghelia după Luca, la capitolul 11. Vom avea pentru început versetul 50, pe care îl vom citi în curând urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a urmări istorisirea palpitantă a lui Cristina Roy sub numele de Paverică în Țara Luminii. Părăsind pentru un moment pe Lesina, pe Juriga și pe Lisca, Cristina Roy ne duce din nou în legătură cu paverică și ne spune că Așa după cum Lesina bănuia, când au întrebat despre copil, Lesina a spus s-ar putea să fie neapărat în țara luminei, adică citind cartea lui, așa și era. Numai că azi nu mai era așezat pe mica lui bancă în peșteră, ci trecea de colo, până acolo printre flori care cu miile smălțuiau pajiștea. Nu le culegea, se mulțumea numai a vorbi cu ele și cu fruturii pe care îi întâlnea. Apoi își udă picioarele în pârâu. Plăcere pe care nu prea răvnește Dunaj, căruia nu-i place apa. Ei, Dunaj, de ce strici florile? Ele înfloresc ca să fie stricate? Și de ce sperim fiecare zi păsările? Uite-le cum zboară mititelele înspăimântate. Altădată n-am să te mai au cu mine. Nu-ți fie teamă, păsărică, nu vreau să-ți fiu rău, zicea el unui cintezoi care se uita la băiat nedumerit. Dunaj nu-i răutăcios, e numai prostuț. El nu știe că e păcat pentru că e câine. Pasărea că pricepe foarte bine și zbură se pe o creangă. Dar în sfârșit, pentru azi destul, zise în sfârșit copilul florilor, păsărilor, fluturilor și cărăbușilor, lăsați-mă să citesc din da? Nici chiar un prinț nu și-ar fi putut dori o sofa mai moale și mai confortabilă în același timp decât aceea pe care Pavelică își odihnea capul. Era o stâncă bine căptușită cu un mușchi des de culoarea smaraldului și înconjurată de un tufiș înflorit, a cărui verdeață și flori roz deschis alcătuiau o draperie cu tonuri armonioase. În orice parte ți-ai fi întors ochii, nu vedeai decât flori. Un vânt ușor adea peste ele, făcându le să se legene și să fie pline de grație, și ai fi zis că, numai ca să nu deranjeze pe micul cititor, nu îndrăzneau să vorbească între ele decât în șoaptă. În ziua asta, i s-a întâmplat micuțului paverică să facă ceea ce își îngăduie unii oameni mari câteodată, și anume, când le lipsește răbdarea, ei se uită repede la sfârșitul cărții sau o răsfuiesc de curiozitate. Ei, da, o vom citi mai bine în întregime cu nenea și cu bunicul, îi zicea el, ca să-și aducă dezvinuire ținând cotul pe mușchi și bărbia în mână. Vreau numai să-mi arunc ochii la sfârșit, am întrezărit ceva așa de frumos. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului, era pomul vieții care rodea 12 feluri de rod, dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului sunt pentru vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem. Scaunul de domnie și al lui Dumnezeu și al mielului va fi încetate. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Vai, ce frumos! Iată adevărata țara luminii! Inima mea o presințea! cu acest râu măreț care țâșnește din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. Dar oare cine este acest miel care are un scaun de domnie în cer? Copilul își ridică ochii spre cer. Mielul? O, oh, iată mielul lui Dumnezeu! Era numere dat lui Isus de către Om Botezătorul. Așa poartă el numele în cer, mielul, mielul lui Dumnezeu. Sunt și iarbori mereu în floare și care poartă roade, dar de ce, ce să însemne asta? Și nu va mai fi nimic vrednic de blestem. O, asta trebuie să însemne desigur că nu mai sunt aici din aceia care să rostească blestem, înțelese el plin de groază. Va trebui să spun numai decât vecinilor să nu mai înjure. Asta face mult rău Domnului Isus că îi aude aici pe pământ, dar rămite să mai meargă să aud acolo sus? Și la sfârșit e vorba din nou de scaunul de domnie al mielului și de robisei. O, oh, ce mult mi-ar place să-l slujesc! Numai de-ar vrea să mă ia și pe mine în serviciul lui. Dar, se gândi el, mi-e așa de greu uneori să mă scol, chiar când e vorba să caut apă pentru bunicul, și câteodată când trebuie să aduc lemne, mi-ar plăcea mai mult să mă joc cu dunaj. Dar, când bunicul razga și-a luat la revedere de la mine, a zis. Copilul meu, slujește bine pe bunicul Juriga, pentru că el te ia din dragoste pentru Dumnezeu. Silește-te să ghicești cele mai mici dorințe ale lui ca să îi le împlinești. O, Doamne Iisuse, te rog, și copilul stătea cu mâine împreunate privind cerul. Iartă-mă că n-am servit mai bine pe bunicul. Uite ce, acum vreau să-l servesc altfel, învățând și formându-mă așa ca tu să mă poți lua și pe mine ca servitor când voi merge în Țara Luminii. Vai, mi-ar plăcea așa de mult să merg până la scaunul tău de domnie. Apoi copilul își reluă citirea. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Aha, zise el din din cap, îl voi vedea. Mă întreb dacă își va scrie numere și pe fruntea mea. Vai, dar asta ar fi o prea mare cinste pentru mine, care nu sunt decât un mic tăietor de frunză la câini." Pavelica nu-și dădea seama că își făcea observațiile cu glas tare, ca și citirea, așa că n-a putut bănui că a venit cineva, cu toate că lătra câinele de zor. Astfel a avut o trăsărire auzind deodată în spatele lui. De ce zici tu, pavelică, un tăietor de frunze la câini? Abia își să ochii băiatul când și sări în picioare în culmea surprizie. Nici prin vis nu-i trecuse lui vreodată care să vadă pe cine? Pe părintele în Țara Luminii. Iubiți ascultători, în pasajul următor pe care îl avem rezervat pentru dumneavoastră cu ocazia lecțiunii următoare, respectiv le 161 vom afla discuția pe cât de copilărească și naivă a lui Paverică pe atât de adevărată și de serioasă, care a avut loc între el și preotul. Nici prin minte nu-i putea trece copilului, ca preotul să ajungă până acolo sus în munți și să-l întâlnească tocmai când citea atât de cufundat în Scriptură. Așa nu se gândea el, după cum nici noi nu ne gândim de multe ori, că Domnul Isus ne citește gândurile noastre... Se uită prin ochii noștri la ce ne uităm și noi. De câte ori nu ne-am rușina să știm că ne-a văzut Domnul Iisus uitându-ne unde ne uităm noi. Citește peste umărul nostru, dacă s-ar putea spune așa, cărțile care le citim și noi. Privește și pozele pe care le privim și noi. Ne aude vorbele noastre, ne cunoaște resentimentele noastre, pornirile noastre. Toate ne le cunoaște și este cu noi. Și pe cât a rămas paverică de surprins de apariția preotului, cu deosebirea că el a fost plăcut surprins, pe atât de surprins vom rămâne și noi în ziua veșniciei, când ni se vor pune în față toate gândurile murdare și toate nesăbuințele noastre, gânduri și nesăbuințe pe care nu le-am mărturisit acum Domnul Isus ca să ne fie curățate. Doamne Tată, Ceresc, ajută ajutăne și pe noi să învățăm să ne petrecem timpul ca acest copil citind Scriptura și ajută-ne să ne lăsăm purtați de credința pe care Tu ai vărsat-o din plin peste noi, în realitatea lucrurilor pe care le citim, așa după cum a fost și copilul acesta, pentru care citirea a fost ca și cum ar fi participat în mod practic și viu la evenimentele acelea. Binecuvintează-te, rog, și mesajul care urmează, cu un duch de credință și cu puterea de a-L trăi pentru slava Ta. Amin. Cum știu că El e viu, trăiește în viața mea. Iubite ascultător, în viața ta trăiește Hristos? Dacă nu, nu-l ai, nu te amăgi singur, ci mai degrabă recunoaște adevărul și vino la El, primește-l. Primește-l ca Mântuitor, după aceea primește-l ca Domn și Stăpân al vieții tale. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 50 de la Luca, de la capitolul 11 pentru care îl citesc urmat de explicațiile care îl însoțesc. Ca să ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii. Cunoaștem că ne aflăm în casa unui fariseu care a invitat pe Domnul Isus la masă. Domnul Isus, n-a respectat ritualul lor religios. Lucrul acesta a mirat pe fariseu. Fariseu atunci primește din partea Domnului Isus explicația, practic primește o dojenire de partea Domnului Sus, spunându-i că voi sunteți farisei fățarnici, care vă ocupați mai de partea din afară a blidului, lăsându-se ca partea dinăuntru să fie plină de murdărie și stricăcini. Când au auzit cei prezenți acolo că Domnul Isus îi mustră pe farisei fățarnici, unul din învățătorii legii a zis, păi, învățătorile și pe noi ne mustri prin aceasta. Domnul Isus a zis, voi și de voi, învățători legii, că voi puneți în grele pe umerii altora, sarcini pe care voi nici cu degetul nu vreți să le mutați din loc. După aceea Domnul Isus le spune în versetul 49 înaintea versetului 50, de aceea înțelepciunea lui Dumnezeu a zis, le voi trimite prorocii apostoli, pe unii din ei ei vor ucide, iar pe alții ei vor prigoni, ca să ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii. Ne ocupăm așadar de versetul acesta, versetul 50, ca să ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii. Împotrivirea față de trimișii lui Dumnezeu înseamnă împotrivire față de Dumnezeu și față de adevărul și planul lui. Împotrivirea față de trimișii lui Dumnezeu și urmărirea lor înseamnă uciderea lor, iar lucrul acesta va fi adus în fața scaunului de judecată și aspru condamnat. Cine se împotrivește trimișilor lui Dumnezeu de astăzi, se împotrivește întregului lanț de trimiș ai lui Dumnezeu care a existat de la întemeierea lumii. Până acum, pentru că toți au vestit același adevăr, iar ei formează o unitate desăvârșită. Împotrivitorii de azi, față de trimișii lui Dumnezeu, se solidarizează cu cei de atunci și ei vor da socoteală de faptele lor în ziua judecății. Spune Domnul Isus, deci, ca să ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii. Evreii nu erau de la întemeierea lumii. Dar prin faptul că s-au împotrivit Domnului Isus, Mesia, și s-au împotrivit față de alți proroci, s-au făcut vinovați de sângele tuturor prorocilor, începând cu temerea lumii. Cine nu primește pe și Domnului Isus, nu îl primește nici pe el. Și cine nu îl primește pe el, așa cum este el, felul lui de a fi în propria lui viață, nu primește întregul lanț de proroci ci se face vinovat de sângele lor. Vărsa de alți împotrivitori din vremea aceea. Vai, cât de serios este acest cuvânt! Mare atenție, frații mei, să cercetăm cu sinceritate, cu stăruință și cu rugăciune pe oricine se dă drept trimis al lui Dumnezeu, ca nu cumva împotrivindu-ne, să cădem și noi sub judecată. Dacă este în adevăr trimisul lui Dumnezeu, să primim ce de la el. Dar dacă nu este trimisul lui Dumnezeu, să nu-i primim învățătura, ci să ne despărțim de el în pace, fără să-l urâm, ca să nu ne încărcăm cu un păcat. Duhul lui Dumnezeu ne va călăuzi, ca să nu facem greșeli. În versetul 51, Domnul Sus continuă ideea începută în versetul 52 și spune De la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și templu. Da? Vă spun se va cere de la neamul acesta. Pentru sângele vărsat trebuie să se dea socoteală. Dreptatea lui Dumnezeu cere lucrul acesta. Și nu numai pentru sângele fizic, ci și pentru sângele spiritual trebuie să se dea socoteală, căci mult sânge spiritual a fost vărsat în zbuciumata istorie a omenirii. Cei uciși cu sabia limbii, cei cărora li s-a negrit bunul nume, cei prigoniți și urmăriți, toți vor fi răzbunați de dreptatea dumnezească fără greș. Sângele este viața conform textului din Levitic 17 și Deuteronom 12. Orice atentat la viața duhovnicească, viața cea nouă în Hristos, a cuiva, înseamnă o vărsare de sânge pentru care se va cere socoteală la Marea Judecată a Lui Dumnezeu. Cine împiedică dezvoltarea normală a vieții duhovnicești, prin hrană spirituală sărăcăcioasă, amestecată mai ales cu învățături sau tradiții omenești, acela săvârșește un atentat, varsă sânge, pentru care va da răspuns în ziua judecății. Domnul Isus arată aici că judecata aceasta, răspunderea aceasta se întinde începând de la sângele lui Abel, Până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și templu. Spune Domnul Isus, da, vă spun, se va cere de la neamul acesta. Numele acestor doi martori se află scrise în prima carte a Bibliei, la facerea capitolul 4, și în a doua cronici, capitolul 24. Abel, trecere sau suflare, așa înseamnă numele lui întălmăcire, a murit moarte de martir, fiind ucis de fratele său Cain din invidie. Zaharia, întâlmăcire înseamnă Dumnezeu și aduce aminte, sau Dumnezeu reînnoiește, a fost ucis în curtea templului din porunca împăratului pentru că el a spus așa Așa vorbește Dumnezeu, pentru ce călcați poruncile Domnului, nu veți propăși. Din pricina aceasta a fost ucis din ură religioasă. Urmea și Domnului Iisus sunt urmăriți și uciși pentru că sunt străini și trecători pe pământ. Ei n-au nimic comun cu rânduielile religioase ale lumii, sunt abeli duhovnicești și sunt iarăși uciși pentru că ei înalță cuvântul curat al lui Dumnezeu, la fel ca și prorocul Zaharia. Ei vestesc mereu, mereu renoirea lui Dumnezeu pentru oameni și despărțirea totală de lume. Avem noi ceva de învățat de aici? Să ne cercetăm adânc. Versetul următor, versetul 52, Domnul Iisus spune așa. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. Talmudul zice așa. Atâta timp cât nu spune adevărul, chiar dacă nu urmărește satisfacerea unui interes personal, omul își înșeală aproape. Cine dă învățătură, se încarcă pe sine cu o răspundere uriașă față de cei pe care îi învață. Dacă nu i învață calea adevărului, ei merg spre pierzare din pricina lui. Dumnezeu va cere sângele lor din mâna lui. Într-adevăr, Vai și vai va fi de el. Cine are cheia cunoștinței adevărului, dar nu folosește această cheie ca să deschide ușa mântuirii, din pricină că el urmărește un anumit interes sau vrea să facă pe placul grupului religios din care face parte, acela se face vinovat de sângele celor care i-ar fi putut duce spre viață, dar i-a împiedicat, prin interpretarea stricată a cuvântului lui Dumnezeu, ca să-și poată justifica doctrina lor și să -și țină poziția, Slava de în biserică și venitul murdar. Nu este destul, deci, să ai cheia cunoștinței, ci trebuie să deschizi drumul spre Domnul Isus și numai înspre El. Altfel, te faci vinovat de păcatul celor care îi mustră Domnul Isus aici. Vinovate mai faci iarăși dacă tu care ai cheia cunoștinței nu trăiești la înălțimea cunoștinței pe care o ai și din pricină că nu ai sfințenia practică care trebuie, devii o pricină de potecnire pentru alții care te văd. Domnul cere sfințenie. Acest lucru nu-l pot fabrica oamenii ei fabrică specialiști, savanți, politicieni, etc., dar sfinți niciodată. Sfântul o pe Dumnezeu, care nu este amestecat cu felul de a fi al lumii, sfânt înseamnă neamestecat, pus deoparte. Și noi trebuie de asemenea să-l mărturisim, oglindindu-l pe el în orice clipă. se strălucea. De strălucirea lui Dumnezeu, iată măsura în care se unise el cu Dumnezeu. Deci Domnul Iisus îi acuză pe aceștia, i-ați împiedicat să intre pe cei care ar fi vrut. Ca un om care se pune în ușa autobuzului și nu lasă pe ceilalți să intre, așa sunt toți cei care spun Evanghelia și nu trăiesc. Ei stau așa în ușa cunoașterii adevărului mântuitor și ucid intențiile poporului de a se apropia de Domnul Isus și de calea lui, după cum stăteau farisei și cărturarii de odinioară. Un preot din Olanda istorisea el însuși următoarea întâmplare. Într-o duminică m-am dus să predic celor din temniță. Am observat în timpul vorbirii că unul dintre arestați, cunoscut ca mare bețiv, s-a apropiat tot mai mult de mine. Mi-am zis în sinea mea că predica mea l-a mișcat pe acest suflet pierdut. La urmă l-am întrebat de ce s-a tras lângă mine. Și el mi-a răspuns, pentru că dumneavoastră miroseați grozava vin și eu îmi potoleam pofta cu acest miros. Că știți dumneavoastră ce nu face omul la necaz. Se mulțumește și cu mirosul. Vai cât de veghetori trebuie să fim noi care spunem că ne-am predat Domnului Isus. Noi trebuie să unim viața trăită. Cu mărturisirea vorbită, căci altfel vom fi o pricină de potignire pentru oameni, pentru cei cărora le mărturisim. În versetul 53, ni se istorisește cele ce au urmat după ce Domnul Iisus și-a ispravit cuvântarea și a părăsit casa fariseului unde a fost invitat la masă. Citim versetul 53. După ce a ieșit de acolo, cărturarii și farisei au început să-l pună la strâmtoare, și să-l facă să vorbească despre multe lucruri. Vedem noi că oamenii religioși și mai ales aceia care stau în fruntea lor, cărturarii și farisei, pun totdeauna pe Iisus felul de-a fi la strâmtoare. Ei nu se pot împăca în lăuntru și în afara lor cu felul lui Isus de-a fi, cu ținta pe care o urmărește el. Oamenii religioși nu sunt oameni născuți din nou. De aceea nici nu pot înțelege și primi felul Domnului Isus de a fi. Poți să fii religios prin educația pe care ai primit-o în familie, prin educația primită în gruparea religioasă din care faci parte, prin cărțile pe care le-ai citit, însă la nașterea din nou ajungi numai atunci când te-ai întâlnit în mod strict personal, prin credință și pocăință, cu Mântuitorul. Iisus Hristos, educația religioasă nu te schimbă în lăuntrul tău, ci numai în afara ta face câteva ajustări. Gusturile tale însă, gândurile tale, felul tău de a fi rămân aceleași cum le-ai avut și mai înainte de a fi educat. Numai nașterea din nou, nașterea din Dumnezeu îți dă o fire nouă, o fire după firea lui Dumnezeu. Această fire nouă are gândurile lui Dumnezeu, gusturile lui Dumnezeu, felul lui Dumnezeu de a fi. Numai această fire nouă poate merge pe calea lui Dumnezeu și poate săvârși lucrările lui Dumnezeu. Firea nouă nu pune pe Dumnezeu la strâmtoare, ci numai firea veche face lucrul acesta. Firea nouă înțelege gândurile lui Dumnezeu și de aceea poate face și faptele lui Dumnezeu, firea nouă își găsește toată plăcerea și despătarea în Dumnezeul Cel Sfânt, neamestecat. De aceea umblă să-i împlinească voia. Ori de câte ori cauți voia ta sau ori de câte ori cauți voia grupului religios din care faci parte, a cultului din care faci parte, de tot atâtea ori pui la strâmtoare pe Isus. Cel născut din nou, nu numai că nu pune la strântoare pe Iisus, ci mai mult decât atât, îi face loc larg ca să poată înainta fără piedică prin lume. Împărăția lui Hristos nu e din lumea aceasta și împărăția celui care l-a primit pe Hristos este de asemenea din altă lume, din lumea de sus din cer și din pricina aceasta lumea îl pune la strămtoare. Lumea are felul ei de a fi. Și nu-i place cum să fie deranjată. Dragul meu, care este atitudinea ta față de Domnul Isus? În versetul 54 aflăm despre farisei și cărturari că i-au întins astfel lațuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui pentru care să-l poată învinui. Vai ce stare nenorocită! Să întinzi lațuri celui care vine să te elibereze din lați? Ce faptă mai necugetată și ce păcat mai îngrozitor poate fi? Așa au făcut cărturarii și farisei atunci, așa fac și astăzi cărturarii și farisei moderni. Nu romanii sau ceilalți păgâni sau oamenii păcătoși pe care nu interesau problemele religioase întindeau lațuri ca să prindă pe Iisus, ci lațurile care se prindă pe Iisus erau întinse de oamenii cei mai religioși. Conducătorii religiei, ei urmăreau, pândeau și întindeau lațuri ca să prindă pe cel care și-a dezbrăcat slava cerească pentru a duce eliberare făpturii căzute care era căzută în lațul păcatului și al morții. Așa stau și astăzi lucrurile. Nu atei, nici păcătoși de rând, nici oamenii, indiferenți față de problemele religioase, nu sunt cei care întind lațiuri Domnului sau credincioșilor Lui, ci numai cei religioși și mai ales conducătorii religioși, aceia care se fac apărătorii unei grupări religioase, ei caută să prindă pe Isus și să-L condamne la moarte. Ei se folosesc de numele Domnului, dar nu dau voie lui Isus să se folosească de ei, și să se amestece întreburile lor. De aceea îl pândesc cu deosebită grijă. Iubiți ascultători, facă Domnul ca și noi să fim niște urmăritori ai Domnului Isus, dar noi să-L urmăm pentru a trăi ca El, nu să-L urmăm ca să întindem lațuri. Domnul să ne ajute și să ne sprijinească la aceasta și cu aceste cuvinte anunțăm încheierea programului L160.